Відриватися від поваги життя і серйозності дійсності, тобто здатність і горної настанови такої притаманної грекам і пізніше італійцям, ані континуум українського степового, ціліто степового краєвиду, привабливого щоправда, але в якому трудно відокремити композиційні цілості. Ані інтенсивність і глибина українського почуттєвого життя, що протиставиться несерйозності людичної і горної настанови, не творили тих особливо корисних умов для частішої появи естетичної постави в житті, що існували, наприклад, у греків і італійців. Інакше мається з інтуїтивною настановою. Її суть у тому що в ній бачиться, сприймається, переживається почуття повноти і безмежності. Причому предметами зоглядання є світ смисловий і світ душі. До цієї характеристики доданий такий коментар. Є два роди досвіду. По-перше, досвід в емпіричному розумінні, тобто на зверхнє усталення смислових даних без їх розуміння ствердження фактів існування, коекзистенції і чергування. По-друге, досвід у цілком внутрішньому смислі, як прислуховування до того, що є дане переживання в ситуаціях, зворушеннях, в цінуваннях, у русі ідей. Ісмій зв'язок так описаної інтуїтивної настанови з емоційністю і кордоцентричністю психічної структури очевидний. Тільки тоді, коли сприймання пов'язане із глибоким почуттєвими реакціями, можна, як це робить Ясперс, назвати інтуїтивне зоглядання переживанням зростання. Інтуїтивна настанова звертається, як ми дізналися, однаково на світ смисловий і на світ душі, немов будуючи міст поміж предметовими та рефлексивними настановами, що ми їх першість в українській структурі психічній, в релятивному розумінні попередньо признають. Приходиться нам з черги розглянути різні постаті рефлексивної настанови у відношенні до української психічної структури. Рефлексивні настанови виступають за Ясперсом у трьох формах, а саме, перше, як контемплятивна саморефлексія, що в ній людина, як, наприклад, Монтень чи Аміель, Радше пасивно приглядається собі і розвиткові свого життя, ніж справді живе. Друге. Як активна рефлексивна настанова, що в ній людина формує своє життя, вибираючи свідомо якийсь тип переживання. Третє. Як безпосередня рефлексивна настанова, що її суть проаналізуємо пізніше. Контемплятивно-рефлексивна настанова, належить, мабуть, у всіх народів до рідкостей, і тому спеціально її розглядати не приходиться. Питання про активно-рефлексивні настанови можна ставити у відношенні до української психіки, хоча попередньо ствердили ми, були обнизення потенціалу активності в українській психічній структурі. Не забуваймо ж, бо ішлося не тільки про низький вроджений потенціал, скільки про його обмеження у відношенні до назверхньої світу Частинно наслідком браку відповідних назверхніх спонук, частіше наслідком ворозу отиску назверхніх обставин. Справа у внутрішньому світі може представлятися інакше, тим паче, що для внутрішньої дії може бути достатній нижчий потенціал активності, та що потрібна психічна енергія може тут мати навіть зовсім іншу якість. В активно рефлективній настанові Ясперс відрізняє три відміни, залежно від того, на яке типічне переживання вони скировані. Перша їх постать пов'язана з настановою на переживання насолоди, як у старинного дедоніка чи епікурейця. У другій – навпаки. Виступає скерованість до систематичного зречення всякої життєвої насолоди, тобто до аскези. У третій перемагає напрямленість не самоформування, як це буває у так званих за Гегелем, пластичних вдач, наприклад, Сократ. Дві з постатей активно-рефлексивних настанов виглядають згідними з українською структурою.